San Pedro apostoluaren bigarren gutunetik. Zenide maiteok, Jesucristo gure jauna almenezko etorriko dan egunari buruz, berba egin geutsuen ean, ez ginean onarritu idudipenezko ipunetan, geure esperientzian baino, geure begiz ikusi genduan eta haren handitasuna. Jesusek berea ita gandik hartu zituan, horrea eta aintza, honan esan eutxan eta jainkoaren aintza bikainetik etorritako berbeak. Hau, da nire semea, nire maitea. Honezen nire atsegina. Geukere entzun gendun zerutik etorritako berba hori, beragaz mendisantuan gengozala. U profeten berbea ere. Hiz guztiz sendoa eta zuek hedertu egiten duzue berba horri adiadiegonez. Toki ilunean argi egiten daban krisellluua ez da zuentzat. Egunek zabaldu eta goizeko izarra zuen biohotzetanen jagi arte. Jaunak esana,